Розділ 36. На самому початку нашої оповіді згадувався Мимохіт якийсь чудовий горобець. Докладне слово про нього було обіцяно попереду, нині настав час для цього слова. Що ж, хай знайдеться в нашій книзі місце і для горобця, хоч він і малий світу цього. Але хто з них, що живуть? має повне право і підставу звеличуватися перед ним, називаючи себе обраним і єдиним на землі. Така зрозумілість властива деяким людям, але зовсім не додає їм честі, бо свідчить лише про чванливе і тупоумне самовдоволення. А ми з усією відвертістю скажемо, що малий двоногий у перах часто нашому серцю набагато миліший і ближчий, ніж якийсь надутий пихою, великий двоногий, безпер. Отже, продовжимо наше слово про Горобця з братською доброзичливостю про нього. Цей Горобець жив у Чехані Сафара, під дахом у затишному кубельці, влаштованому на схрещенні двох колод. Спосіб життя у нього був такий, як і у всіх інших чурацьких Горобців. Він прокидався до сонечка, Цвірінькав, крутив головою, чистив пера, забираючись дзьобом глибоко під крила, настов бурчувався й обтрушувався, стрибав по дорозі, купаючись у пилюці, потім окроплявся водою за ріка і вирушав кудись у своїх справах або на млин підбирати зерна, або на виноградник псувати ягоди. Була в нього й горбчиха, і було численне потомство. Яке поповнювалося двічі на рік, на початку і в середині літа. Він був незмінно веселий, бадьорий, жвавий, забійкуватий, маючи власне гарне кобельця, часом піддавався спокусі захопити чуже, залізав якесь дупло, вподобане шпаками, звідки його виганяли з великим гамором, вищепованням пер і витягуванням за крила. До кобел ластівок він не залазив, знаючи, що це небезпечно. Можуть і замурувати. Так він не жив у чайхані тривалий час, скоючи щодня, як і всі інші земні істоти, безліч дрібних гріхів, але не порушуючи закони суспільного і рівноправного буття живих на землі. І в цьому сенсі був цілком гідний свого гороб'ячого щастя. Про більша ясна річ – Говорити й не доводиться. Ніяких висот розуму чи духу за ним не значилось. І в належний час, досягши своєї межі, він тихо й непомітно покинув би землю, потрапивши або яструбу в кихті, або коту на обід, і не залишивши по собі в світі ніякого сліду, подібно до тисяч своїх маленьких сірих родичів. Але всемогутній випадок – відзначив його своїм вибором, зупинив на ньому свій перст, сказавши «Ти». Через це слово він здобув безсмертя, славну пам'ять у наступних століттях. Скільки людей на землі із шкіри лізуть, добиваючись від випадку цього слова, і не дістають його. А ось маленький горобець дістав. Нитка його життя, сіренька, тонка нитка, плелася в багатобарний килим справ і подвигів ходжіна середина і залишилася в цьому килимі назавжди. Найдивніше те, що і тут не обійшлося без старого Ходженського жебрака із руйнованої мечеті, і гухар -жат. Можуть запитати, як потрапив він сюди, у далеке гірське селище, і навіщо? В тому той річ, що він з'явився – Точніше кажучи, з'явився ходжі на середину між ними була тривала бесіда, тобто уявна бесіда, бо старий з'явився безплотно. Втім, хоча на середині бачив його ясно і чув добре було це у вісні чи наяву важко визначити. Спробуй тепер розберись, як саме з'явився цей зоряномандрівний, з туманними думками старий в вигляді, чи в якійсь напівтілесності. Доведеться розказати про його появу окремо, аби все пояснити. А до Горобця ми ще повернемося через кілька сторінок у цьому ж розділі. Провівши Агабека і Шака, а за ними і Злодія, Ходжана на середін, пішов до свого щойно придбаного будинку, де провів день у самотніх роздумах маючи за співбесідників лише лек та залишення габеком запаси, йому було нічого робити. Старому слузі було наказано не допускати нікого, ні чорадських старих з їхніми клопотами пропалив, ні навіть Саїда. Для роздумів була у нього і ґрунтовна причина. Сьогодні вранці у нього раптом виникли вагання щодо озера, вагання, яких він раніше не передбачав, Ось він вигнав Агабека. Озеро відібрано. Виконане кожне слово, яке від свого часу він дав старому хоченському жебракові. Але що далі робити з цим озером? Не самому ж заради нього переселятися до Чораку. Можна, звісно, подарувати його Саїду на весілля. Але що скаже жебрак? Чи схвалить він таке рішення? Що коли він має якісь свої задуми щодо озера, «А нічого не сказав. Тепер здогадуйся, як хочеш». Справді, він створений, аби запоморочувати чужі голови, цей старий, той, що мовчить і осягає. Глек – підступний співбесідник. Він завжди прикидається, що на його дні, мов дорогоцінна перлина, прихована найголовніша істина. І з кожним ковтком до неї ближче. А коли нарешті самовідданими зусиллями Досягнеш дна, відважний шукач уже не в змозі не тільки володіти перлиною, а навіть і роздивитись її. Так сталося і сходжує на середину. Двічі у цей день він опускався на дно Глеку і двічі виринав порожнім без перлини. Так до самого вечора він нічого путнього не придумав. Розгубив навіть ті думки, що мав до бесіди з Глеком і затмареним розумом, та незадоволеним серцем, шанобливо підтримуваний під лікоть старим слугою, пішов у дальній кінець саду до альтанки, де йому приготували ліжко. Це була та сама альтанка, з якою вони за Габеком тиждень тому ходили вмовляти принца. Чарівний плющ був на місці, і чарівний лопух на місці, і в листі задзвеніли чарівні комарі, Засинаючи, на насередін подумав, «От якби тут прийшли до мене чарівні думки, як краще все вчинити з цим озером». Ще раз він пригадав несхвальним словом ходженського старого, котрий завдав йому стільки клопоту, спочатку з пошуками озера, тепер з його подальшим призначенням. Більше він ні про що вже не встиг подумати. Голова запоморочилася ще дужче, Думки затмарились, і він заснув. А Альтанка дійсно виявилася чарівною. У цьому Ходжана середін переконався, бо вночі у ній трапилася подія справді чарівна. До нього з'явився Ходженський Старий. Він з'явився на межі півночі. Всю Альтанку раптом осяяло м'яке голубе сяйво. І в цьому сяйві виник Старий, увесь туманний, Мархтливий немов би з примарного зоряного світла, хоча на середину мав би здивуватись, але він і ніскільки не здивувався, наче очікував старого. Сівшись навпроти на лавку, старий молитовно погладив свою хвилясту бороду. Ну, здоровий будь, хоча на середину ти мене сьогодні згадував, і ось я прийшов. Мир тобі. Шановний старче, відповів Ходжана Средін, будь моїм гостем. Випий мого вина. Не треба мені вина. Хіба ти забув, що я дервіш, і зовсім не схильний до втіх плоті? Я прийшов тобі подякувати за неоціненне добро, зроблене тобою. Тепер мені вже не загрожує небезпека заново починати зоряне коло. Хоча на Середін злякався якби старий знову не вдався до своїх повчань. «Чи варто це подяки?» – перервав він. «Тим паче, що я не довівся справи до кінця. Ти прийшов, вельми, до речі, бо я відчуваю певні вагання. Як мені бути з цим озером далі? Ось ми і порадимось». «Що робити з озером? Ти не знаєш? Звідки ж я можу знати, шановний старче? Адже під час нашої останньої бесіди Ніяких вказівок щодо озера ти не встиг мені дати. Заспівали півні. Старий посміхнувся і при цьому весь замерехтів переливчастим блиском. Трохи згодом він сказав. Пам'ятаю, пам'ятаю, як же? Я тоді трохи помилився з часом, не розрахував, ти не серця, хоча на І Я ні трошечки не сержусь. Але тільки не помилися вдруге, наближається північ, твій строк. Тому варто було б спочатку зайнятися головною справою, а потім уже перейти до інших розмов. «Що ж, це можна», – погодився старий. «Давай поговоримо про головне. Отже, значить, ти знайшов свою віру». «Коли мені було її шукати», – позвався Ходжана на із прихованим роздратуванням бо старий знову спрямував свої думки в бік від озера. «У мене, шановний старче, не залишалося часу для пошуків, бо я мусив, по-перше, шукати твоє озеро, яке знаходилося невідомо де, по-друге, відібрати його, а тепер думати, як чинити з ним далі. Про віру ми ще встигнемо поговорити. Скажи своє мудре слово про озеро». Старий помовчав, поринувши в думки. Всередині його просвітлено-туманного тіла виник на місці серця блідозеленуватий вогник. Витягнувся у хитку, тонку цівку, і тріпочучи, переливаючись, зійшов вгору до вуст. На зустрічі з голови старого потекла інша цівка, злегка синювата. Побачивши це, хоча на середині дійшов висновку, що синювата цівка означає думки – а зеленовата почуття, і обидва вони, з'єднавшись на вустах старого, мають породити слово. Так воно і сталося, старий заговорив. Ось, ходжа середине, ти все ще далекий від істинної мудрості, а чи в твоїй вірі приховане рішення усіх сумнівів і вагань, що можуть чекати тебе на шляхах життя. Це стосується і твого теперішнього вагання щодо озера, так скажи ж своє слово, шановний старче. Наважуся нагадати північ близько. Тобі для всіх розмов залишилися хвилини. Чи не буде краще, охоча на середині? Замерехтів старий урочисто рожевим світлом і підняв палець. Чи не буде краще тобі з метою найбільшого вдосконалення твого духу самотужки дійти до належного висновку щодо озера? Через осягнуту тобою нарешті віру. Тут, хоча на середін зрозумів, що потрібного слова про озеро він і цього разу не почує. Я можу допомогти тобі у пошуках віри, хай це буде моєю подякою, вів далі старий. Його рожеве мерехтіння перейшло у прозоро сріблясте, а потім золотисте, і раптом спалахнуло багатобарвними, веселковими переливами, так що ходжа на середі, навіть примружився. Не називаючи прямо, я вкажу тобі шлях, на якому слід шукати віру. Це було б не зайвим, шановний старче, задля годиться, погодився ходжа на середі. Візьми своєю правою рукою мою ліву руку взявши його руку, хоча на середину відчув тільки прохолодну вогкість ніякої плоті. Саєво всередині старого посилилось. Веселка залила своїм відблиском усю альтанку. «Заплющ очі, урочисто виголосив старий: "Іди за мною". був політ, миттєвий і такий стрімкий, що на середinu захопило дух. Тепер «Розплющ очі!» – почув він голос старого. Точніше, не почув, а якимось іншим способом вловив без допомоги слуху. Він розплющив очі. Альтанки не було. Навколо розстилався густий туман, напущений, мабуть, старим. Дивись і осягай про старий, адже замість голосу з його вуз йшло переливчасте мерехтіння – у вигляді видовженої хмаринки. І в цій хмаринці, невідомо як, виникли слова, котрі Ходжа Насрідін вловив, не чуючи. «Нічого не можу роздивитись, нічого не можу збагнути», відповів він, і раптом зрозумів, що сам відповідає старому таким самим мерехтінням. Поглянувши на себе, на Насрідін здивувався, він, так само, як і старий, був весь туманно-переливчастий і просвітчастий, перетворився на якесь примарне сяйво, без будь-яких слідів своєї звичайної плоті. Налякати, ходжу, на середі було нелегко, але тут він злякався. Цей зереномандрівний старий утіяв з ним, здається, вельми небезпечний жарт. Це... це як же? Це що ж? Розгубився Ходжана Середін і сам відчув своє мерехтіння нерівним, переривчистим, таким, що наче заїкалось. А де ж. де ж я сам? Шановний старче, га? Це вже занадто, кажу тобі, куди ти мене подів? Старий відповів за переливом чистісінького смарагду. Не бійся, Ходжана Середін, ти зі мною. По честі кажучи, не можу зрозуміти твого надзвичайного переліку. Ну, чим вона така дорогоцінна для тебе, твоя нікчемна плоть? Шановний старче, між нами велика різниця, сказав Ходжана Слідін, випустивши з себе кілька квапливих, тривожних, блідофіолетових сполохів. Хіба мені дано піднестися до твоєї неосяжної мудрості, до такої досконалості духу? Цими запобігливими словами він хотів про всяк випадок підлеститися до старого, аби той не надумав залишити його назавжди безтілесним. І одразу ж у його мерехтінні з'явилася неприємна мутна жовтизна. Старий на щастя цього не помітив, а якщо й помітив, то й з вічливості промовчав. До кірлового мерехтіння у відповідь не було. «Заспокойся!» Хоча на середину. Твоя плоть повернеться до тебе. Ось вона. Дивись. І перед безтілесним зором ходжі на середину виникла десь внизу, вдалині, альтанка, і в ній він побачив самого себе, сплячен. Твоя плоть на місці, де вдається доницю тілесного сну, тоді як твій дух перебуває у зоряномандрівному «Віщому пильнуванні», – завершив старий, – «тобі відкриється багато потайного, зумій тільки збагнути». Але скільки не вдивлявся, ходжа насередін у напущений старим туман, роздивитися і збагнути нічого не міг. Усе колихалося, розпливалося, думці не було за що зачепитися. Усе здавалося однаково можливим, але водночас – і рівнодовільним, недостовірним, про все можна було думати і так, і отак, а ще й інакше. Марно, хоча на середін шукав у тумані хоча б якийсь земний предмет, спираючись на який можна було б кувати ланцюг послідовного роздуму. Жодного такого предмету навколо він не побачив. Нічого не розумію, повторив він. Шановний старче. Тут тільки питання, жодного рішення. Де земля, де люди, де їхні радощі, жалі, турботи? Де нарешті те саме діяльне добро, заради якого мене, за твоїми ж словами, послано у цей світ? Як я можу творити добро в цьому непроглядному тумані, де все недостовірно і сумнівно? І до кого мушу я старатися, якщо тут немає людей?» Іде зло, з яким я покликаний боротись. Проти кого воно спрямоване? Проти зірок? Ні, шановний старче, височі зоряних осягнень – це не для мене. Прошу тебе, поверни мене на землю. Там моє місце. У міру того, як він говорив, мерхтливий старий усе бляк, бляк, і раптом на очах хоч і на середина розтанув, Безслідно зник, і все неясне довкола зникло, туман розсіявся, і знову доходжі на середіна повернулася його земля, де все можна бачити, чути, відчувати, досліджувати, де живуть люди у суперечливому сплетінні своїх пристрастей, самовідданих зусиль допомогти один одному і в незмінному вічному устрімлінні завжди вперед до всеосяжного загального блага, у якому кожен може знайти благо і для себе. Хоча насередин прокинувся і розплющив очі, навколо була волога темна свіжість. Вітер, що залітав до альтанки, ковзнув прохолодою по його обличчю. Всяяли крізь листя далекі зірки. Була ніч, друга її половина – за межею півночі. Голова ще трохи боліла, але до думок уже повернулася звична ясність. Хоча насередін сміхнувся. Ні, він не попутник старому в міжзоряних польотах. Його місце, його рідна домівка, земля. Ясна річ, це дуже добре і піднесено осягати але для себе він обирає просте земне розуміння, у якому він господар своїх помислів і справ. Повернувшись у своїх роздумах до озера, він відчув себе цілком вільним від усіх сумнівів, що мучили його напередодні. Усе було зрозуміло, просто і до кінця незаперечно. «Дивно, як я раніше не зметикував», – вигукнув він, не здогадуючись, що й не міг зметукувати, бо обрав собі з цієї нагоди поганих радників, вино і туманного старого. Але продовжимо розповідь про Горобця, про те, як він зустрівся з Ходжею на слідіном, і що їх звело. До якихось півгодини до зустрічі вони ще й не думали один про одного, обидва, кожен окремо, займалися своїми справами на рівних правах. Горобець сидів горі, на даху Чайхани і, гріючись в останньому, уже червонуватому промінні, в голосно-цвірінках, подячну подячною піснею «Західне сонце». А хоча насередінь сидів внизу, в Чайхані, розмовляючи з чоракцями, які оточили його щільним кільцем. Коли він прийшов до Чайхани, вперше відтоді, як став охоронцем озера, а потім і його власником – Гості, що зібралися там, говорили саме про нього. У який тепер бік поверне їхнє сумне життя? А він, про вовка і помовка, у хату, раптом з'явився, виринув з глибини Джугарового поля, що пролягало до Чайхани. Немов би навмисно, прийшов не дорогою, а полем, аби заскочити чоракців з ненацька. Сафа забігав, заметушився, Гості почали поквапом розходитись, аби не заважати ясновольможному чаюванню. Але тепер до чайхани прийшов не у закбай помічники спадкоємиця Габека, а хоча на середін. Куди ви, шановні, закричав він. Хіба я вас так образив, що ви навіть не хочете посидіти зі мною? Сафаре, ось тобі двадцять п'ять таньга і подавай чаю безвідмовно кожному, скільки він здатен випити. Чоракці невимовно здивувалися цим привітним словам. Вони бойсько тулилися до стін, не насмілюючись доторкнутися до чайників, які клопітливо розносив і ставив перед ними сафар. А серце хоч і насередіна заливалося гарячими хвилями любові і жалості до них. То чому ж вони затуркані, залякані, якщо не сміють навіть чаю випити, слово сказати – цей маленький горобець, погляд хоча на середина, мимохідь впав на горобця. Так вони й зустрілися. Навіть він щасливіший, вільніший у своєму житті. Прийшов Саїд. На очах приголомшених чорахців новий власник озера міцно з ним обнявся, як з давнім приятелем. Це було вже зовсім незрозуміло. Звідки вони знають один одного? І чому досі Саїд мовчав? Страху поменшало Чорякці взялися за чайники Дехто присунувся ближче до на средіна І завів з ним розмову У своїй мазенці на горбі Він давно скучив по людях По задушевній простій бесіді І наразі відпочивав душею Після вимушеного від Він розпитував чорякці про їхнє життя Про домашні справи про недавню поломку моста коломлина, про здоров'я кобили гончара Бабаджана, яка цими днями захворіла. Усе, що творилося вчораці, було йому добре відомо. Він сипав веселими жартами, звертаючись то до одного, то до другого. Неголосно привітав мемедалі з близьким весіллям прекрасної Зульфії. Так само вітав і чайханника Сафара. Про одне тільки, про найголовніше, він так нічого й не сказав. Про воду і майбутній полив. Тим часом саме ця думка розжареним цвяхом сиділа в голові кожного чоракця і пекла йому язик. Запитати наважився мамедалі Скажи, шановнею Закбаю, коли ти думаєш відпустити нам воду для поливу? І яку хочеш за неї ціну? У чайхані одразу запала мовчанка. Чулося тільки невгамовне цвінькання і цвірінькання з даху. Ходжу на середину пронизали десятки вичікуючих поглядів. Воду ви одержите вчасно. Через дні три-чотири, сказав він. Про ціну поговоримо пізніше, напередодні поливу. Чайхана зітхнула. Вся разом, десятками грудей. Але якщо у нас не вистачить грошей, почав був Мамедалі. Вистачить, перервав його хоча на середін. Вода буде на ваших полях. Я сказав, а ви чули. Було друге спільне величезне зітхання. Вода буде. У всіх відлягло від серця. Він, мабуть, і справді добра, добродійна людина, цей Юзакбай. У самозабутньому подячному захваті щебетав, дзвенів і в горибець на даху, надуваючись від старанності так, що навіть пера на ньому всі настовбурчувались і ворушились, нібито це йому пообіцяли воду на поля, життя і щастя в домівку. А могли висловити свою радість, Хіба що зітханнями та світлом, що спалахнуло в очах. Так, ви матимете воду. Ви матимете воду і надалі одержуватимете її для своїх полів завжди без відмови. Голос хоч і на мить намитюрвався, По тілу пробіг дрож, лоскочучи йому голову і бороду. Якби на ньому були пера, то вони б настобурчились і заворушились. Вірте мені, чорні дні для вас минули. І він замовк. Бо й так сказав занадто багато за один раз. Чиракці боялися поверхнутися, тільки світло в їхніх очах розгоралося дедалі яскравіше. Але земля є земля. Вони і свої закони, свої порядки. Треба їх знати і вміти ними користуватись, аби крилаті устремління. Нашого духу могли втілитися у справи. Хоча на не дозволив собі надто довго Ширяти в осяйній височині зусиллям розуму, Він опустився на землю, до її справжнього життя, Де все перемішано і переплутано, Добро із злом, досконалість із недосконалістю, Благородство із ницістю, Прекрасне з потворним, радість із горем, і чистота з брудом. У цьому змішанні суперечливих життєвих основ і властивостей належало тепер йому діяти із розумом і спритністю, аби увінчати свій благородний задум гідним кінцем. Він обвів очима мачоракців. Так, він любив їх. З усією силою і полум'ям серця. Але це не заважало йому ясно бачити, в їхніх душах, поряд із високим, чистим, благородним, низьке, темне, самокорислове. Сила його любові в тому і полягала, що він любив людей такими, якими вони були, не перетворюючи їх у своїй уяві на ангелів. Скажіть, а з якої причини побилися вчора Шермат із Ярматом? запитав він. Посперечалися. Через стару суху шовковицю, призначену на дрова, – пояснив Сафар. Кожен вважав її своєю. Ось і побились. То що ж не могли її розпиляти навпіл? Звичайно, могли, але кожен хотів мати її цілком для себе. Усе цих оджіна середину були давним-давно знайома в людях. Трохи помовчавши, він знову запитав. А скажіть, ось та квола, ледве жива тополя при дорозі, кому вона належить? Це моя тополя, жваво звався гончар Дадабай. Усі знають, що моя. Очі його звузились, губи стиснулися, підборіддя випнулось. Неперелогки було б тому, хто надумав би сперечатися з ним за цю кволу ціною у дві таньга тополю. «Так», – сказав на Насердєйн, – «хай буде твоя, не заперечую». «А он той кущ Бербняка, що схилився над дариком, кому він належить?» «Мені», – поквапився заявити маслороб Рахман. «Чому ж тобі?» – заперечив землероб Усман. «Щого це ти взяв?» «На моїй землі? Значить, мій?» «Оце так!» – вигукнув Усман. Ви чуєте добрі люди, на його землі? Звичайно, на моїй. Це ми ще подивимось. Злим голосом відповів Усман, червоніючи. Він тільки схилився гілками на твій бік, а коріння, коріння на моїй землі. На твоїй землі? із придихом прошепів маслороб. Відколиться, га? Стривайте, не сваріться. Підвищив голос Ходжана середін, поспішаючи запобігти сутичці. Не сперечайтесь, кажу вам, адже я не збираюся ні віднімати, ні купувати у вас цей нікчемний кущ, який нікому не потрібен і не вартий ломаного гроша. Хай собі росте, кому б не належав. А он той чортополох, він теж має хазяїна? Це на моїй землі, відповів мама далі. Коча на Середін довго мовчав, роздумуючи. Тим часом сонце зайшло, його прощальний промінь згаснув на верхівках дерев. На землю зійшла передсмеркова синява, прозора без відблисків і тіней. І разом з останнім променем замовкла й пісня горобця. День для пернатих закінчився, востанє горобець настовбурчився обтрусився і прошмигнув у своя кубельця під дахом. І якраз навернувся кінчиком хвоста на очі Ходжіна Середіну. – А цей горобець, що заліз щойно в кублу, він теж комусь належить? Ці слова були сприйняті як жарт. Навколо сміхнулись, засміялись. – Чи має він хазяїна? – наполягав Ходжа на Середіну. «Та хто ж йому хазяїн?» відповів, усміхаючись мамедалі. далі. «Він літає, де схоче і коли схоче, нікого не питаючи. Псує ягоди на всіх наших виноградниках, підбирає збіжжя у всіх дворах. Він належить всім і нікому окремо». Саме такий горбець і був потрібен хочі на середину, щоб належав усім і нікому окремо. «Може ти, Сафаре, Маєш на нього якісь особливі права. Які права? Засміявся Чайханик, оголивши беззубі ясно і зморщивши обличчя. Живе тут якийсь під дахом. Я його не чіпаю. Він мене. Живе, і хай собі живе. Ми один одному не заважаємо. Божий горобець, вільна пташка. Перенеси на мені драбину, Сафаре. Мамедалі переглянувся з гончарем маслороб із конувалом, чайханою пішов летючий обмін поглядами. Сафар, дивуючись, приніс драбину. Хоча насередін приставив її до стіни, піднявся на три сходинки, запустив руку в діру під дахом, понижпорив там, високо звівши брови з уважним обличчям, мов би дослухаючись, і витягнув до смерті переляканого горобця. Клітку знайшлася в чайхані серед вісного мотлуху стара клітка. Ось Сафаре, передаю тобі на зберігання, сказав ходжа на середін, посадивши у клітку горобця. Не все пуще пильнуй його, годуй, частіше міняй воду, аби він, рятує лах, — не зазнав якоїсь шкоди для свого здоров'я. Пам'ятай, це найдорогоцінніший горобець у чому ти незабаром переконаєшся. Завершивши цими словами свій вечір у Чайхані і побажавши чоракцям доброго сну, він їх залишив. Саїд пішов його проведжати. Повернувся він, світячись внутрішньою радістю. Але сказати він нічого не хотів. Так і не дізналися чаракці, що він почув такого радісного для себе, від нового власника озера. Дізналася Зульфія. Вона, звісно, дізналась. Він сказав, усе це наше, і будинок, і сад. Він, мабуть, пожартував. чим же він сам залишиться? О, Зульфія, це якась особлива людина. Усе, що він говорить, усе справджується. Він уже подарував мені найдорожче – тебе. Ми будемо щасливі, Саїде, і так, і без цього будинку, і саду. Хіба ми не зможемо завести свій? Все-таки, гадаю, він не жартував. У його очах горіло якесь надзвичайне світло. Так, дивну людину ти зустрів, Саїде. Відтоді, як він з'явився у нас вчораці, все життя пішло інакше. Наче сонце проглянуло крізь хмари. Хто він? Звідки? Чи надовго прийшов до нас учорак? Ніч пливла. Чотири вітри здіймалися від землі до зірок, роздмухуючи їх мерехтіння. Північний, повний морозу, для синіх зірок, південний, насичений спекою, для червоних, західний, для білих, і східний, для зелених зірок. Чотири сни спускалися з висоти на світ, охоплюючи його чотирма океанами. Чорним – для тих, хто лютує чинить зло, каламутно-жовтим – для їх посібників через боєгусство та користь, голубим – для людей простої праці і нехитрих думок, і прозоро-рубіново-вогненним – для доблесних воїнів на шляхах добра». Заїхавши дорогою назад до Чараку, старий кривий Кадій Абдурахман зупинився у тій самій Чайхані, лежав на тих самих п'ятнадцяти ковдрах і широко й жадібно розплющивши праве око, чекав свого писаря, який, негаючи часу, пішов на перемовини до нового господаря озера. Повернувшися вже затемно до Чайхани, він мовчки показав Кадієві відкритою долоною усі п'ять пальців. Це означало п'ятсот таньга. Старий хитрун глибоко зітхнув, усе його обличчя, мов би, занурилося в тепле масло, і він солодко примружився. Коли ж знову глянув на світ, то вже лівим оком. Він прийняв від писаря важкий гаманець, поклав його в пояс, приготувавшися нічому завтра не дивуватись і закріпити будь-яку угоду, навіть якби йшлося про передачу правовірної мусульманської душі самому шайтанові за пучку волосків з його шолодивого хвоста. І не здивувався, нітрохи трохи не здивувався, почувши від Ходжина Сердіна про непохитне його рішення обміняти своє озеро на горобця, що належить усім чорахцям спільно і нікому окремо. Клітка стояла тут же. Горобець уже обжився в ній, жваво цвірінчав і стрибав, підбираючи кунжутне сім'я, яким усі дні годував його сафар. Кадій лівим оком ковзнув по Горобцеві, кивком голови, виявивши згоду. Перешкод до угоди він не вбачає. Натоп, що заповнив дорогу, вирував, гудів, Перед чоракцями на їхніх очах Творилося добре диво І вони всі Від малого до великого Вірили йому Неначе в подобі цього узакбая До них у селище Прийшов сам дідусь Турахон Впевнено й легко Старий кадій Вів свій човен Знайомим річищем Судівської хитромудрості Горобця було названо алмазом Вагу його визначили Три срібні таньга. Так і записали в книгу. Писар склав два папери. Один, що закріплював за ходжею на середином алмаз вагою в три срібних, повноважних, нестертих таньга, і другий, що на віки віків закріплював озеро за чоракцями усією спільнотою на рівних правах. Хоча на середин поставив на обох паперах свій підпис – Потім до помосту потяглися чоракці А рамотних серед них не було Прикладали до паперу пальці Намазані китайською тушю з чорнильниці Писар під кожним відбитком записував ім'я того, хто приклав палець «Підходьте, підходьте, не бійтесь», – говорив їм хоча на середині. «Підходьте, мерщій, бо мені кортить з'їсти цього жирного горобця А ви своєю повільністю затримуєте мій обід Багато їх було – Шерматів, Ярматів, Юнусів, Расулів, дадабаїв, Джурабаєв, Бабаджанів, Аміджанів та решти. Але до полудня все-таки вдалося все закінчити. Останнім приклав палець якийсь Мухамед, син Усмана, і кадій трубним урочистим голосом сповістив про завершення угоди. Друга угода зайняла небагато часу. Це був звичайний дарчий запис на будинок і сад, що переходили до Саїда. Чоракці стояли, мов зачаровані, не вирушачись, не дихаючи. Писар закрив книгу. Каді, крекчучи опустився з висоти п'ятнадцяти ковдр і пішов до своєї гарби. Він поспішав. Бізник клацнув язиком – конячина піднатужилась, вперлася задніми ногами і налягла. Гарба гойднулася, заскрипіла, рушила з місця. І хоча дорога була та сама, і гарба та сама, але тільки цього разу колеса не виверталися з колії на узбіччя, йшли рівно і прямо, вперше за багато років. І старий Каді, що звик їздити завжди із креном ліворуч, не міг зрозуміти, чому сьогодні так ніяково незручно сидиться йому на гарбі. На березі озера біля голови відвідного арека, хоча на середін, попрощався з чоракцями. Охоронцем озера він поставив Саїда, сказавши йому так, «Нехай твої посіви будуть у самому хвості поливу, аби ти не міг оросити їх раніше за решту полів». Ти не ображайся. Тут справа дуже важлива. Стосується благополуччя всіх. І зайва пересторога не зашкодить. Ось тобі ключ від замка. Свято бережи цю воду. Вона для вас життя. Саїд зняв замок. Вдвох із на середину, вони взялися за ручки коловорота, підняли засувку. Пінячись і вируючи, вода пішла у відвідний ярик. Вона йшла вільним буйним потоком, як за минулих благословених часів. Під яскравим полуденним сонцем вона й і блищала. Підхоплені водою гілки прибережного вербняка зігнулися тугими хлистами, сповненими нетерплячого дрожу. Листя ожило, затремтіло і спрямувалося в один бік за течією. «Ви одержали воду», – говорив хоча на свідін чоракцям. «Вона врятує вас від голоду, злиднів і вічно пронизливого страху. Це необхідно людині, аби вона була людиною. Але цього замало. Павук не корисливості, що зачаївся в кожному із вас. Ось головний ворог вашого зльоту і нашої свободи. Вигнати його, знищити». Інакше не можна бути людьми в усьому гідними цього найвищого в світі імені. Нехай дедалі рідше звучить у чораці жатібне і корислове слово «Я». Хай заміниться воно високим і благородним словом «Ми». Прощавайте, будьте щасливі на своїх полях і в своїх домівках, завжди і незмінно. Почулися вигуки подяки, захвату, багато хто заплакав. Він взяв клітку, дістав з неї горобця, сильно підкинув руку. Обважнілий від надто багатої їжі, горобець трохи не впав на землю, але вчасно підхопився на крила і злетів у небесний простір. «Полетів у Чайхану, до Горобчихи», – сказав хаджана Средін. Залишаю вам цей алмаз на згадку про себе. Звільненням Горобця він завершив усі справи в Чораці. Більше нічого його тут не турбувало. Ще раз вклонившись Чорахцям, побажавши їм щасливого життя, успіхів у справах, він підійшов до Мамеда Алі, Сафара, Саїда і Зуфії, які стояли окремо. Ви всі називали мене Узакбай. Але знайте, це не моє ім'я. Воно ненависне мені. Я прийняв його мимоволі. Коли будете згадувати мене, називайте якось інакше. Як же тебе називати? Подумайте. Може, здогадаєтесь? Проводжати себе він не дозволив. Пішов один. берего моряка – за стрімкою водою Час не наче зупинився Довго стояли чоракці мочки Не відриваючи очей від пагорба За яким сховався їхній дивний Навіки пам'ятний гість І раптом Саїд закричав Я знаю, я здогадався Він наче з просоння провів по обличчю рукою Мов би знімаючи з очей павутину Хоча на ось його справжнє ім'я. І відразу всім стало все зрозуміло і ясно. Звичайно, хоча на І кожен здивувався, що не збагнув цього раніше. Кожному здалося, що він здогадувався, але не до кінця. Саїд кинувся берегою стежиною в слід за ним. Хоча на срідин, хоча на Йому відповіла луна слабким примарним голосом, а хоча на середин вже не озивався.